Poštovano občinstvo, dobrodošli v mestni knjigarni v Mariboru v srednji knjigarni mladinske knjige. V veliko veseli in čast mi je nocoj pozdraviti Boštjana Vidimška, gotovo vodino slovensko, pero, kar zadeva neposredno izkušnjo z vojnimi žarišči. Jaz supam, da mi bo ta pogovor nocoj uspel, kot veste, se ukvarjam večinoma z umetnostjo in je zameta pogovor Boštjan tudi na svoji veliki zju. Pa bi začela svojo neposredno izkušnjo nedavno, ki se navizuje na vprašanje, za katerega me je prosila tudi kolegica Brigita Mohorič z Radija Maribor, da ti ga zastavim. Z njo si nedavno posnel tudi intervju, ki je bil, kot vem, zelo odmeven. In sicer zadeva slovensko brezbrižnost, torej brezbrižnost slovenskih državljanov. Kot več, smo se v Mariboru še ne tako dolgo nazaj okvarjali s protesti in doživeli tudi iz strani policije izjemno nasilje. Zato je zame presenetljivo, da je med svoj omestni knjigarni razmeroma malo občinstva. Pa se ne bomo s temi številkami Boštjan okvarjala. Me pa zanima, koliko ti recimo opažaš v zadnjih letih tega svojega neposrednega stika z vojnimi žarišči, z nasiljem in zlom, bom kar rekla, da se slovensko občinstvo mora biti predvujo ali pa ne, ali pa še volj spi. Poprosim, če seveda date telefone na tico Zdravljeni, se skupaj, hvala, da ste prišli. Um, meni je ekstremno pomembno biti v Maruboru in predstavljati knjigo. Zato, kot, kot sem že večkrat rekel, slovenščina, knjižni jezik ni jezik protestov, jezik je In to ne mislim kot neko slabo šalo, ampak kot dejstvo. Ne. Uh, res pa je, da tudi preštariščina se, se mi zdi vse bolj bladija. Če se uh, uh, kot uporniški jezik, če se pogovarjamo o, o odzivu ulice na dogajanje in tako naprej. Ne mi um, je pršel do enega blaznega zamika, do enega blackouta med refleksom in refleksijo. Um, zelo na hitro, zelo intenzivno se je v Sloveniji zgodil tisto, kar praktično bo da 20 let, civilna družba. Ne? Ampak zgodilo se je in hkrati je zelo hitro zgodilo. Ne, ne popolnoma je zginlo, ampak zelo, zelo nekako zlezelo skupaj. In tisto, česar se bojim, je ravno ta glasna tišina na ulicah. Na ne glede na to, je to Maribora Ljub, Ljubljana. Maribor je dosegel nek svoj cilj, um, ampak limitirano, še vedno je ostal mestni svet, če se ne, modljamo, ne? Pa še vanski kaj drugega. drugega tudi, ne? Ne? Uh, vprašanje je, da Ljubljana dosegla svoj cilj? Ne? Jaz se bojim, da ga je. Um, Mar si kdo iz, uh, ko bi rekel v bi mi to zelo zameril, ampak uh, predsednika vlade in obstalega župana in predsednika vlade v Senci um, se ni obravnavalo na ulici na isti način. Ne? In To je tisto, kar sem meni zdi ključen etičen greh večine obstajniških giba. Ne glede na to, da je zvenelo, sicer bolj popkulturno kot zares z in spoki, ne? Um, to v Ljubljani ni bilo zares izkreno. Ljubljana je bilo na ulici in to prvič v Sloveniji se ni zgodilo, vse je slovenska zgod, Zgodil se je Maribor in posledično, ne vzročno se je zgodila Ljubljana. Obvoja je bilo kratkoročno. Um, mene je neskončno preseneča to, da po v sodbi ustajnikov uh, Mariboru tu ni zares gorelo. A ne? To mi morate vi povedati, zakaj je tu tako trhlo, tiho in pozabljeno. A ne? Uh, se to tudi nas v Mariboru mislim, da preseneča. Vem, da je nocuj tukaj nekaj posameznikov samezniku, vsi se poznamo. Upam, da se bo se tudi priključili temu pogovoru, jaz si namreč zelo želim, upam, da tudi ti, da bi to postal pogovor, naš pogovor, Absolutne. ne samo pogovor, uh, si pa mora biti tudi ti malce uh, intuitivno zaznal in tudi artikuliral, Zakaj je Maribor prišel do tega sploh um, znavedbo o krizni, o navajnosti na, na Mariborčanov na krizo. Ne? Na terminem Tako, Maribor ima s tem izkušnjo, neposrednje izkušnjo, ne bere se v tem, ampak Maribor živi. Ne? Mm. Uh, Mariborčani lahko, oziroma ta del lahko tudi konec konce je krompir pripravljen na sto načinu, uh, pa še ljudje vendarle mora biti, ne bodo šli na ulice. Ne? In tudi mi smo zgroženi, vendar le bili, da nas je tako malo na ulicah. No. Bilo nas je malo, mislili smo, da nas bo več, čeprav smo bili tudi tam na trenutke presenečeni. Nekaj, meni je malo neugodno v Mariboru, gobit, gobit v Mariboru, ne, glede na to, da sem, kot kot zonalni političen dopisnik, ne, ne mislim rekel bistrih misli, ki to niso povedati ljudem, ki to mesto živijo. Um, Ampak, naj se mesto reflektera samo, ne. ne potrebuje niti približno zonalni pomoči v tem mestu živijo neskončno veliko inteligentnih ljudi. Pika. Tako. In tudi inteligentni ljudje praviš v knjigi Opor, uh, arabsko pomlad in evropska jesen, izobraženi inteligentni mladi ljudje so tisti, ki gre na ulice povsoto, ne, Tako si bil uh, ta naša populacija pravzaprav, mi vsi trpimo to krizo in moramo reševati in nismo jo po uh, Kakšni so odgovori uh, oziroma, kakšni so komentarji s svojimi srečanji teh ljudi na ulicah, kako te kot novinarja dojemajo, recimo, ljudje, ki so neposredno vpleteni v politični svet mm. in vladavine in mladi, ki stojijo s porolami na ulicah. To je zelo generalno vprašanje. Ne? Mislim, recimo ta knjiga je posvečena uporu in oporniškem gibanjem na severu, severu in jugu sredozemlja. Ne? Um, jaz sem se odločil že pač v začetku leta 2011, recimo, no, da bom naredil nek um, portret upora in oporništva v starem svetu. Ne? sredozemljo. In seveda je skupni imenovalec, so skupni imenovalec. Skupni imenovalec je ravno to, kar si ti rekla, mladi izobraženi v resnici v otroci nekega, eh, mladi izobraženi mladi ljudi, ki so otroci, bolj ali manj staršev, ki so bili politično submisivni skozi vsa svoje življenja, Ali pa ne vem, v slovenskem socializmu ali pač v arabskem eh, nekem panarabizmu, političnemu istnemu ali pa totalitarizmu. A ne? Uh, in so, bi rekel bi, v živo spremljali, kako ne delujejo obstoječi, oziroma kako so celo propadli obstoječi socialni, ekonomski, politični uh, koncepti in procesi. Ne? In so ugotovili, še pred nas sošli na ulice, da praktično ni več nikogar, bi mu lahko zaupali in da so sami sebi edina rešitev in konc koncev In Zelo hiter, predvsem da govorimo o južnem Je padel zid strahu, ne? ko je padel zid strahu, to je bil ključni moment. Ne? Zid strahu padel pa samo v trenutku, ko se neposredno soočite s smrtno grožnjo in vem, z režimskimi tanki, skrivno policijo in tako naprej. Ne? Ko ta zid strahu pade, um, potem režim šele le postane ogrožen. In ti stari, recimo, arabski režimi so bili tako samozavestni, predvsem egiptovski, da sploh ni pričakoval. Uh, in spohni vlagal v spremljanje mladih aktivistov, ne, konc konco, ki so delovali zelo transparentno prek spletnih omrežij. To ni bilo neko skrivno, skrivno delovanje, ne. ampak v roganci muči je preprosto pozabil na glavno predmete, uh, na novo je uh, spletna orodja, ki seveda so samo pomagala, niso naredila nevrilice, bile so zgolj orodja. Zgolj orodja In na to pozabim, zaradi tega je pač je vem, režim Hosnima, Varoka je pa uspešen samo zaradi pretirane organske moči. A ne. Um, na drugi strani Sredozemlja se drugače, malce drugačni procesi. Na začetku so bili pogojeni politično, zdaj vedno bolj postajejo socialni. A ne. Če lahko to prevedemo v Ljubljano, eh, v Slovenijo, a ne, v Maribor, po mojem mnenju od zunaj, uh -huh, uh -huh. že 20 let poteka neka močna socialna zgodba. Ne, mogoče celo več, od druge polovice 80-ih let. V Ljubljani še vedno poteka političen proces. Protesti v Ljubljani niso bili socialno naravnani, niso imeli socialnega vzadeja, bili so politični. Ne. Ker so bili politični, so bili kratko Ker so bili politični, jim je premakovalo etične podstati, ker jim je etične podstati, so se zelo hitro izpeli. Uh, izpeli so se zaradi neposrednjega vodajanjenega cilja Paca Janeza Janše. Uh, um, zelo hudobim je bilo to na glas povedati 8. februarja letos, uh -huh. ko so bili protesti najbolj množični, tudi zaradi kontre zboru za republikom in drugim, ne? Uh, ki je bil v koncu kot sem že večkrat rekel, Janša je vrhunski marketinjski šef protesta ko smo ga izgubili na ulicah, je ulica izgubila samo sebe. Ne? Um, hkrati pa obstoječe oblasti, ne? za neko spremenjeno notranjo geografijo, v ob obstoječi, popolnoma enaki parlamentarni sestavi, um, izvajajo nič manj neoliberalno politiko, člo, na nekih trenutkih celo bolj, uh, ki bo v bližnjih mesecih začela delovati neposredno na življenje ljudi. Veliko bolj neposredno, kot v zadnjih letih. Ne? Uh, tu pa se Slovenija, kako bi rekel, helenizira. Ne? Moderno helenizira. Postaja zelo podobna Evropi tretjega sveta. Hitri, Evropi, ki hitro prihajajo tretji svet, ker je že primer Grče. Ti praviš, da je razdalja, deljava, ko moje povedano, med grč in Slovenijo približno dve lete. Kaj, ne? Uh, kako se odzivajo obravci uh, dela Uh, na tvoji zapise nekako predvidevam, uh, da doživljaš uh, zelo neposredne, nesravne napade, tudi verjetno kakšna zmerjenja, uh, ja, da si preveč pesimističen. Predstavljajte, uh, če, če tega ne doživljaš, si pravič, ali ne? Res je. Res je. Mislim, Res bi nekaj bi delati, kar delam, če ne bi vsak dan dobilo vrste želev, ki to je tudi tema. To je generalno vprašanje. Kakšni pa ja. so <laughs> večinski odzivi? Ja, <laughs> Zelo razdaljeno je, ne, a veš, Slovenija deluje na modno, ne? In dobivam veliko, kako bi rekel, strokovnih mnen o bolezenskih stanjih, ne. Tako. <laughs> uh, ampak na drugi, pa predvsem ljudje mi ves čas učitajo man manko optimizma, ne? Optimizem je neoprijemljiva reč, ne? Meni se zdi optimizem pač manko občutka za realnost. Ne? In zelo preprosta neoprijemljiva kategorija. In govorijo že realist, ne. Ne, mislim, novinar sem, a ne? Uh -huh. uh, in nočem prodajati, bi rekel, o, o, kozmetično olepšenih dejstev. In v Sloveniji je to zelo popularno, ne? tudi drugod po svetu. Ne? Temu se reče politika, Tako. ne novinarstvo. A te je presenetilo, te, so te odzivi, mislim, te presenetil, ulice v Mariboru in potem v Ljubljani? Hm. Ni mi zares presenetla, no? zato ker zelo intenzivno komuniciram z ljudmi. A ne? In se, m, presenetlo me, bolj me je presenetla to, kako hitro se je vse skupaj končalo. No? Um, tudi bi rekel, sem v svoje analitične sposobnosti, ne? ker sem mislil, da dejansko se, se um, Slovenija prebuja. Ne? Ampak ne mudemo, ko se je poklopil je ta zelo, zelo trdno spala nazaj. Ne? In je bilo pokovanja od 10 do 6. do 5 do šestih. Do Ob petih zjutraj bi pa morala biti na ulici. Ne? Kot kralj Matjaž, če se narežem na tvoje pravličarstvo, kdo so gigantski dilerji? Uh, hm. V njih se tako fino razpišeš uh, v knjigi, pa predvidevam, da še Marksvi tako knjige ni prebral, vem, za vse pet iz občinstva. Povej, kdo so gigantski dilerji, krivi za vse. Uh, tako lepo speljana terminologija, ne? ampak vedno znova pozabimo, da smo ljudje čas in da so tudi gigantski dilerji uh, posamezniki. Združeni z istim ciljem. Ne? Moramo vse eno kontekst za tem vprašanje, ne? Prosim? Da moramo konteksta, za Seveda ne, gigantski dileri so tisti, ki imajo zelo radi denar, ki z njim manipulirajo, z njim dosegajo seveda razpad socialnih vrednot po svetu, ne? In potem posredno seveda prihaja do revščine in tudi ulica je posledica vsega tega skupaj, ulica po svetu. Moje je to najbolj razložiti na primer o Grči, kaj sem s temi gigantskimi dilerji. To je zelo konkretno, ni to, bi rekel, neka zgodba, teorija zarote o temu, kar je v svetu narobe. Govorimo s gigantskimi dilerji, ki spodobo vseščaz opisujem tisto, kar se je zgodilo, kar se je zgodilo v Grčiji. Grčiji se je v 90-ih letih in v prvih letih, 21. stoletja, vseščaz dejalo enormne količine in vedno več, večje količine po denarja. Seveda je grški avni servis rastel izven vseh proporcev, plačevalo se je nedvomno preveč, ne? ampak treba je ločiti v in posledice. Tisti, ki so dejali in začeli dejati poceni denar. tisti so dilerji. Ne? Od mednarodnega finančnega sklada, kasneje Evropske centralne banke in tudi številnih drugih finančnih institucij, bank francoskih, nemških, nizozemskih in tako naprej. Uh, do meriških raznih bonitepnih hiš in tako naprej, ki so kasneje, bereko se oplet, tudi to dilarska zgodbo. Uh, Grči se vršče sočita, kako je preved kako je nevočinkovita, kako se je ni kako se je živela na tu račun. Ne? Uh, ali v Evropi obstaja ekonomija razen nekaj severnih, ki to ni zares počela. Ne? Uh, kakšen je javan dolg Velike Britanije, kakšen je javan dolg uh, in tako naprej. Ne? Uh, Praktično celotna, celotna povojna Evropa je bila zgrejena na tujem denarju. A Način delovanja, ki mu reče Janis Berofaki z globalni minotaber, je bil zgrajen na krožanju pocenih denarja in zasvajanju, zasvajanju finančno, socialno šepkejših nacij. Da so potem, ko so sledne postale potrošniški odvisniki, svoje, bi rekel, življenske navade prenesle na nasledne rodove in amerikani, amerik, amerik, amerik, amerikanizirale svoj način življenja do te, do te mere, da so znotri družin postali družniki. To se je zgodilo v Grči. to se je Ameriki zgodilo na veliki ravni, ampak ameriškega načina življenja to ni prizadelo tako kot, kot evropskega, kajti ameriški je že bil pripravljen na šok terapijo, ker preprosto ne posaduje socialne države. Evropo Z pred, humanističnimi predobitvami enen, eh, 20. stoletja pa je to prizadelo absolutno in zares jo še lebovo naslednjih letih. Grč je zgolj preizkusni in laboratorij mednarodnih finančnih institucij, ki ta prostor, predvsem južno sredozemlje, po mojo mnenju, z delom vzhodne Evrope, periferna Evropa oziroma drugo periferijo te Evrope spreminja v prostor cenene delovne sile in svobodnih ekonomskih con kak je to nagražen jezik, ki, kjer bomo mm. lahko vsi skupaj veliko bolj konkurenčni in činkoviti v tej veliki dogmi neoliberalizma v, v boju z kitajskim in še drugim azijskim tikram. Kaj nam je storiti, bošljan? Je to neprimerno vprašanje za te? Nimam odgovora na to vprašanje, to vprašanje, ki bi ga moglo vsak izgati. Ne. Nimam se za glasnika in mesijo, to je bilo preprosto nagražno. Ne. Treba je misliti, a ne? In se ozivati, ne? na začetku pogovora si zelo uh, lepo povedal razliko med refleksom in uh, reflektiranjem, pravzaprav ljudje niti tega ne poznajo, ne razlike med tem. Uh, me pa zanima, uh, kako pa gledaš recimo na kolege, ki pišejo o znanji politike recimo iz pisarni. Uh, ti greš konkretno tja, si s tem oziroma tudi, ne? Ja. mnogi bi radi bili na tereno pozrat finančnih razlogov, na more biti, ne? Uh, na starejše ponovat gledam z za pomilovanjem, a ne? zato, ki pač so imeli možnost. Da had da chance, that did not try, so da to watch it, da. se temo reče pa pankov. Uh, ampak um, na pogledam pogledam z osmiljenjem, a ne? ki mi je preprosto grozno, da skrajno nadarjeni ljudje, ki vejo veliko več od svojih postaranih, lenih privilegiranih šefov, ki za delovanje v zasebnih podjetjih razumejo kot uh, sprivatiziran javen servis, govorim recimo lahko tudi v delu zelo naglas glas ob tem, Uh, ne dobivajo priložnosti. A ne? So veliko boletični, veliko bol nadarjeni, veliko bol delovni in razumejo svet kot številne generacije pred njimi. A ne? Ampak do priložnosti, to kot okrej terem, drugem poklicu, preprosto ne bodo, prišli. A ne? Tako kot ne bo zrasla, oziroma se ne bo mogla realizirati nova intelektualna lita, se ne bo mogla niti ekonomska, niti politična in tako naprej. In to je strahovito za prihodnost, ne samo slovenska. Uh, a te lahko prosim za branje, Boštjan? A je to novadi? Ni. <laughs> pa bo Mariboro naredili to. A lahko? Uh, torej, iz 26. Uh, septembra 2013 stopamo v 17. april 2012. Razšlovečenje, Atene. 22-letni sulej, manahmat Isi, jo Grčev prišel iz drfurja pred letom dni. Na univerzi v Krtumu se je upisal drugi letnik študija arabske umetnosti, ko je spoznal, da bo v v zaporu, se odano prej ali končajo končal v Se so ga oblasti sumile sodelovanje z darfurskimi oporniškimi skupinami. Kadar smo prijatelji z Darfurja, ki smo živeli skupaj v študentskih domovih, organizirali zabavo ali pa smo zgolj gledali televizijski prenos gometne tekme, je v naše prostore prišla policija ali obveščevalna služba. Sumili so nas, da pripravljamo upor ali zaroto. Vedno so koga odpeljali. Poklical sem očeta v Darfur in, in mu dejal, da me strah, da imam dovolj nadlegovanja in bi še rad nekam, ki bodo spoštovali moje človekove prvice in bom lahko živel dostojanstveno življenje. Oče mi je rekel, na grem v Evropo. Zbrali smo nekaj denarja. Ko sem odšel na pot, je bila moja naloga priti v katero koli evropsko državo, si tam najti službo in tako, ko si uredim življenje, začeti pošiljati denar po onomu v severnem Darfurju, kjer vladni bobniki še vedno napadajo na naše vasi. Na pot sem odšel pred dobrim letom dni. Poglej, kje sem danes, uničil sem se življenje. Je razlagan na železniški progi, zaraščeni in plavelom v zapuščenem tovarniškem kompleksu Perjajka, na obrobi pristaniškega mesta Patras. Zgodne po jutro je bilo peklensko hladno. Z bližnjih sveže zapadne snegom pobeljenih hribov je vel oster veter. Suleman je bil skupina osmih prijateljev po koncu džadžen, ožel den iz jutre, ko je grška policija drugih četreh dneh udrla v razpade oče tovarniške prestore, Ker v grozljivih razmerah živi nekaj stv. ekonomskih migrantov in beguncev. V prostoru, kjer noči preživijo vse 50 obogih ljudi, je policija prižgala ogenj. Zgorela je vse, kar so postili za seboj. Požgani v dvorani je bilo tudi nekaj ur, kasneje je težko dihati. Imamo sistem obveščanja, vedno je nekdo na straži. Ko slišimo, da prihajajo policisti, se razbežimo. Seboj vzamemo tudi tistih nekaj stvari, ki jih imamo, se so nam kot večkrat ukradli ali pa so naše stvari preprosto zažgali. Ne more verjeti kako brutalni so tukaj policisti. Taki so kot bladni vojaki v Sodano, sovražajo Afričane in imajo na za manj vredna bitja. Vse čas ne in pretepajo in so mi grizili s posilstvom. Ne vem, kaj bi radi dosegli. Tudi mi bi radi tukaj to edino, kar si želimo, a nimamo kam. Nismo sami krivi, da spimo na ulicah in jemo parkih. Živimo kot psi, težko mi je preznati, a veliko krat jim tisto, kar najdem smrtnjakih. Za vse nas je enako. Solidarni smo v svoji revščini in obupu. Je pravi inteligentni mladenič in tok pripovedi vsake toliko prekini z grdim kašljem. Voli ga v ključih in za levo lopatico. Zbujo se v ročičen in prepoten. Še boš naprej, bravo. Bale še priberi. Kaj v osnovni šoli, to smo. Kasne okay. <laughs> To so dragoceni arhivski posnetki, za desetletje kasneje. Vso zimo in kakšna peklenska zima je to bila, je preživel na prostem. Odkar je pred letom dni prišel v Turčijo, se ni niti enkrat omil stopla vodo. Že dva meseca so mi tako, da se enkrat na teden namili in skočili ledeno mrzlo morje, saj je policija v tovarniškem zaprla vodo. Vodo, ki jo priseljenci potegnejo starega tovarniškega vodnjaka, ni dobra niti za prani prila. Mislim, da je življenje v Drfuri vse eno boljše kot tu. Tam so me imeli ljudje radi, živeli smo med medsebojnem spoštovanjem. pomagali smo si po najboljših močeh, bili smo skupaj. Tu pa poteka boj za preživetje, brutalen boj. Dobro vem, da bom umrl, če ne bom malo očel tu, kamarkoli zgrče. Če bi vstal v drfurju, bi vsaj umrl med svojimi ljudmi, za svoje ljudi. Pokopali bi me in ohranili lep spominame, tako pa niti ne vedo točno, kje sem. Začetom se, da je slišiva, zelo bolanje in potrebuje zdravila, ali si jih ne more privoščiti. Prosi me, da mu pomagam. Tako težko mi je da ne morem, da še sebi ne morem pomagati. Počutim se, kot da bi izdal njegovo zaupanje. Zaupanje celotne družine. Sulej Manahmati je v Grčijo skupaj z večino, večjo skupino Afričanov prišel iz Turčije, ki sodelujejo v trgovini z ljudmi. Turška obmejna policija je že dolgo leta slepa na eno oko. Meje no zato ni težko prestopiti. Večina preseljenjskega prometa v zadnjih letih potekala preko tokov Lesbos in Samos. Zaradi postrejnega nadzora grške strani, pritiska Evropske unije in začetka delovanja Evropske misije Frontex na južnih evropskih mejah se je promet prosmeril na kopno v okolico reke Evros. Lepo Hvala. Zirik, ja. uh -huh. Hvala. Uh, kako prihajaš v stik s temi ljudmi? Kako jih uh, nagovoriš, da se ti odprejo? Seveda, uh, jih srečuješ, ampak zanima me, kakšen je ta proces uh, zbliževanja. Uh, verjetno niso vsi pripravljeni govoriti s tavo. E, um, 15 let praktično hodam po vanjih omočih a ne? in to je 10 akademij mm, socialnih ne. Ljudje, ko se naučiš komunicirati z ljudmi na robu. je to to. A ne? Uh, predvsem pa je v, tem, v te vrstni komunikaciji ne sme biti prisotne nikakršne organizacije v zviženosti. biti tu slovenec ali pa preko prihajati za male srednjo evropske države in na skončno prednost za seboj in imamo razen v nekdanje Jugoslaviji nobene kolonialne zgodovine. Uh, ne nosimo zgodovinskega balasta in... Hkrati uh, imamo tudi neko prirejeno, po moje, spoštovanje do mm, trpljenja, no? zato, ker ne hodimo po svetu, vsaj upam, da ne, no? uh, s preveč dvignjenimi glavami. Ja, um, po moje je to vključujoče. Predvsem pa, uh, recimo, ko delam zgodbe afriških imigrantov, jaz ponovadi delam zgodbe ljudi, ki prihajajo iz prostorov, kjer sem bil tudi sam nekih predvsej empatičnih, ampak skrajno površnih imigrantskih zgodb v evropskih medijih, ne? ki jih delajo sicer zelo občutljivi, inteligentni novinari, ki pa dejanskega terpljenja teh ljudi doma niso občutali. Ne? In moja velika primerjalna prednost je, ne? in to so me začele pol tudi na rukovajah izkoristiti, organizacija, zato sem praktično postal njihov intelligence officer, da preko mene preverijo, kako je doma. Ne? Uh, mnoge, mnoge ljudi, mislim, da imigrantske zgodbe delam že desetletje po sod, a ne? in uh, z, z, z mnogimi sem navezal potem starši, stiki starši, bil sem v njihovih domačih vaseh in tako. A ne? Uh, probam zaključovati zgodbo, slediti njihovi v sodih, potem to, če sem uspe prebiti v Evropo. A ne? In zelo hiter, te, te skupine so pa na nek način samo začitno zelo povezane, a ne? vse večje emigrantska skupine v zgodovini in zelo hitro nekdo ve zatek, če to počneš a ne? in to praktično postojo domoč teren, še posebej v Grčiji, no? v sudanski in somalski skupnosti, mislim, torej da je to zelo prijateljsko okolje. Um, to ni več ne vem, nek, nek prazen list papirja, ki jim pa zdaj kontakta najdo, ne? to preprosto poznamo. Ne? Jure režena uh, smo upali, da ga bomo tudi danes gostili tukaj in je na dopust zelo zasluženem neboštjan. Ja, in to na Lampeduzi, kjer dela migranske protrete. No, delovni dopust. Ja. Ja. Ja. Uh, kako dolgo že delate vidva skupaj? Od leta 98 recimo. Berala sem o enem izmed intervjujev, da časi preživite dan tudi, mislim, da po 10 or ničesar ne govorite ne, in si vse poveste. Uh, seveda takšen stik ne stanje med ljudmi, ki se znajdete skupaj v ekstremnih situacijah. Ne. Uh, kako pa pravzaprav poteka to sodelovanje? Ti poveš pravi, Jure, vse tisto, kar bi povedal, on če bi znal. Ne. Mislim, ja, le, jaz sem logistika in enciklopedija, ne, in kontekst, on je pa vizualizacija in vzdrljivost. Um, Hkratko velika prijatelja in res se vas takrat, kot so najbolj artikulirane z medmeti. Uh -huh. uh, kaj pa, ko se znajdete uh, v najbolj ekstremnih situacijah po vseh teh, desi, po vseh teh letih? A ti to, ko vedno tako narediš... Uh, ne, to je tako, a veš... A zdaj, Ne, to se mi zdi relevantno, ne, zato, uh -huh. ne, tako, uh -huh. pa, zgodba je to, ne, zgodba je drugih ljudi, se jaz sem privilegira. Aha, ne, sorry. zelo spoštujem to, uh, iskrenost. Uh, pa me zanima navljevanju uh, Boštjan, uh, Slovenija se je uh, v izjemni krizi, ne, Uh, ampak dno še ni doseženo, to tudi vedno znova praviš, ne? Uh, Da, Želim, da se mora biti, razgovoriš o tem. Je kot rečeno, ljudje so um. zelo utopični, ne. Uh, Živijo v neki blazni, breviti iluziji, ne, uh, da se uh, ne bo nikoli zgodila, ko da ne bomo nikoli prišli, bom kar rekla, tudi do revščine, ekstremne revščine, To, kar se mi dogaja, je terminalna bolezen, ki bi bila ozdravljiva s preventivo. Za preventivo je absolutno prepozna. Ne? Uh, gre samo za to, je vrste, če sploh energetik bomo vzeli. Ne? Analgetik je lahko moralen, težko fizičen. Moralen energetik je upor obstoječim političnim, ekonomskim elitam. Ne? Ampak, um, kot, ne vem, zelo iskreno, no? nikakršnih iluzij nimam, da bomo lahko kdarkoli vsaj približno živeli tako dobro, kot smo pred nekaj leti. Ne? Odraščajo generacije in druga za drugo, bodo vsaj 20, 30 let odraščale generacije, ki bodo živele slabše od generacije pred njimi. Mm. To se dogaja v temu delu sveta, ne govorim zdaj o bivši Jugoslaviji in vojnih, pa po drugi svetovni vojni. In v Grči recimo se to dogaja z dejansko z vojno hitrostjo. V vrčev, kot sem večkrat rekel, v hodim gledati našo prihodnost. Ne, ne, ne samo to, ampak ne uh, to zveni kot je preveč marketingsko no, rečeno. Um, hodim gledati prihodnost tega dela Evrope, ne? hodim se učiti vnaprej, kaj in kako. A ne? In Grki so mogoče še dlje živeli v neki iluziji. Ne? So bistveno bolj temperamentni od nas, imajo večjo, rekel, zgodovino uličnih protestov. Nekaj, podalčen državljanski konflikt, ki je še, še, še bližje izgodovinsko kot naš, razdvojena družba, velik, ampak bistveno v resnici bolj dinamič, dinamično politično življenje. Kipa uh, je, je, je zelo zaslepilo tudi, tudi progresiven del, um, mislim, to neko moderno levico, ne, ki je, se je zdelo Da, zdaj govorim o Sirizi, a ne, ki je v zadnjih šestih, petih, šestih letih edino omenbe vredno levičarsko gibanje v Evropi, ki je uspelo dobiti neko močno politično participativno vlogo a ne, in je lani le malo manjkalo, da bi prevzela oblast. Ampak a, tudi Siriza kot nek pozitivno zgled mogoče je zaspala v iluzijah, a ne, a, ker ni lotevala za res konkretne politike. Ne? Kljub Dream Team ekonomskemu ekonomskem od Kosta Selapovica do, do Janis Evropakisa je, jo je vleklo po mojem mnenju vse preveč v ideologijo ko, um, in vse premalo v humanizem. Ne? Razmišljala je in še vedno razmišlja, pa sem več intervju v z Aleksijsom Ciprasom, um, ki je zelo inteligenten človek, ne? ampak premalo lahko čuteno. Um, preveč sam sebi, samim sebi namen da bi lahko to v krizni situaciji pritegnilo najbolj občutljivi svoj prebivalstva. Če postavimo na, v nekaj graf in nekaj nekrati, kako je rasla podpora skrajni levici v velikih narekovajih, kar ne bila se ampak to je res smešna opaska a ne? in dejansko skrajni desnici na skrajni pogon na deveto potenco zlate, za, zlate zarje. A ne? Lahko gotovimo, da je obema strankama oziroma gibanjama na začetku zelo usporedno na levom in desnem polu političnega življenja eh, od leta dva deset do lanskih izrednih volitev spomladi To, ta, ta, ta, so rejtingi sporedno naraščali, ne? seveda v mnogo bolje. Neonocistom pa je po Sirizinem volilnem porazu in po začetku premalo poglobljenega samospraševanja in po tega, kaj se dejansko dogaja, se skupaj krenilo na zbor. Siri, iz Sirize, so veliko mladih potencijalnih boljicov Sirize je danes podpornikov zlate zarje. To močno spominja na dogodke v Nemčiji v začetku 30-ih let. Zlata zarja je samo za hude idiote ideološki produkt. Zlata zarja je ekstremno pragmatično gibanje, ki veliko bolj razume svet tukaj in zdaj kot karkoli na levici. Zlata zarja nima nikakršnih iluzij, niti kančka optimizma njegovi, Optimizem je smrtno nevaren in njemu levica umira in izgublja še zadnjo kredibilnost. Zlata zarja je realistična stranka. Zelo težko mi je to govoriti, ampak je golo dejstvo. Zlata zarja na ulicah grskem državljanom, svojem nevnacizmu, sveda smo grskem državljanom, deli kri v trgodajalskih akcijah in hrano. Tisto, kar bo v naslednjih letih odločilno. In za res občutljiva družba se na to odziva s čisto fizično potrebo. Zlata zarja že ubija nasprotnike svoje politike in zato ni zares kaznovana. In njeni ratingi v tem ne padajo, ampak naraščajo. Um, jaz mislim, da do nekega vrste drža, do, do resničnega blackouta v Evropi, ni za res dal. Ja, tako je. Simpatično. Zelo, ne? Če bi naročili, ne? Bli te točno, ne? Dramaturgija. Uh, Policijska ura, boh malo. Uh, evo. Kaj Evo? Policijska ura, malo, ne? Kaj meniš o tem? da mm. daleč od tega, ne? Ma, je to je malo mal precenjeno. Ne. Um, jaz mislim, da je samo nasilje v Sloveniji, tako to, policijsko, to mogoče Maribor, spet brezfemično reči, ampak ne, ni bilo niti blizu manjšega nogometnega derbiga, derbija, vse skupi kar se je zgodilo in Maribor v Nibbrani. To bilo nedolžno. Himen je ostal še delno cel. Nasilja tu ni bilo. To ni iz ničemer res nasilnim in primerljivo. To je patetično govoriti o tem. Ko sem bral poročila iz protestov z Facebooku in gledal posnetke, pa to ni nič. Zavedati kaj si pred zelo širokim, da se ni na pripravu, da se umišijo, da imamo mikrofone. <laughs> ja. <laughs> ja, <laughs> ja, je. Ta je bilo, Ja, zaupanje. To je des, tudi desničarska. Ja. Da <laughs> uh, bi tukaj uh, nadaljevala z nasiljem, kaj a, a Ej, a še naprej je? Si da ali tiho? Ja, samo eno, ne topor Preživel sem vse ključne dneve na Tahrirju. Um, takrat res, ko izgubiš toliko in toliko tovarišev na ulicah. Ne? Takat se zgodba zariš, se no, ne pozivam k nasilju in ne želim si, da bi se to dogajalo, ampak takrat se to zarišče, začne, a um, Drugače to, ko bi rekel, ne vem, no jaz tako obilno dozo za znan preostajnikih ob temu, kako so po njih padali Pentriki in kako smo bogi in kaj nam delajo, e, pa, To ni nače. To res ni nič, mislim, vsak ki bil na dveh, treh resnih fuzbaltekmah tekmah konca 90-ih let, je trikrat bol dobu po poglavi. V Ljubljani in Mariboru, ne? ali pa kjerkoli drugi je pismo. Ne? sem na jugoslovanskih stadionih, kot 13-14 letnik sem hodil po banji Luki, Belgrad do Splitu, a ne? Mislim, tiste je bilo, tisti za bilo To je bila šola za tisto, kar je bilo kasneje, a ne? Ampak poveličevanje uličnega nasila, ki to sploh ni, se mi zdi pa popkulturen element, ki lahko ostaneš v kakršnem okoli zgolj škodi. Ne? Mhm. In... se tudi gibanja, ni? tudi gibanja. To gibanje brezposobnih, ki je v bistvu poštevilno delovski dan delovskega so sindikati, delo. ki so zvrpirali levico, v ja. bo boju za svoje privilegije. In to bistu, je vse naprejeno. To je vse prezentirano tako, da se pravzapra, meni je pravzaprav, mene sram, ki jaz živim, mene je sram, ja. da je tam, recimo, morate dajti primeljavo z drčjo, ne, Ko, da smo mi nič, ne, vi ja. se že pravljali, samo pravili, ne, pri nas ni kaj zavzeti. Ja, v Ljubljani je še veliko zavzeti, ne. <laughs> ne, misem da je tisto, kot smo se prej pogovarjali, ne, 20 do 25 let permanentne krize socialni soci, opor upor vsaj na neki ravni ljubljanska politična zgodba, ne ob še vedno solidno življenju ne, zelo širokega in še vedno močnega srednjega razreda. ste Uh, in boljše kot vrkina? Ne, ne, nikako, uh, mislim, mislim, ne nikakor ne živimo slabše kot vrkina. To je morbidna tepitev. Kako je španska? Ja. Uh, ja, rano v medvožnjah sem sem slišal, da se je izvlekla iz recesije in da bo imela 50-odstotno gospodarsko rast, haha, naslednje leto. In da se je banka postavila na noge se. Ja, V Andaluziji je skoraj da 70-odstotna, če se že, a ne že In je tudi največja v Evropski uniji. Ne, sem... ja, če poslušamo naše ekonomiste, pa tudi tu je, tudi za Grčijo pravijo, da so se kazalci že obrnili nazaj. Sploh recimo ti nemški, ta nemška avtomotiva, kako je reče, se trka po prsi, če da je bila ta politika pravilna, se je pravi politika vrčevanja. Pravno ja. pač na račun teh statistik. Ja, lej, ne, uh, za njih je bila absolutno pravilna, se s tem deluje. Ne? V, s, praktično vse cilji so doseženi ne? in potem pa še bi rekel, mednarodni finančni sklad, ki so v ene kreče, da bom pa malce apologetičen, oh, zmo, haha, smo se, ne? morda pa ni tako, kot smo si želeli, ne? ampak uh, realna cena dela se je v petih letih v Grčiji razpolovila. Ne? To je vse, kar je potrebno vedeti. Potem so, so razpa, razpadovali sistem delovskih in socialnih pravic dobesedno gnije vse, kar je bilo javnega, in tiste ključne javne stvari, kot ste šolstvo, zdravstvo, jedro demokracije in vsake svobodne družbe. Ne, ob tem naraščanje je v nacionalizmu. Da gospod, to je današnje goriče, še vedno nam gre bolje od njih, dve leti. A, ne, še vedno nam lahko vzame veliko več, kot se nam zdi. Ne. Um. Dobro, kaj bi vi da bi še bolj, da bi se skopala s to, to vprašanje se mu že uh, pa je povedal. Ja, če bi imel če bi poznal jasno vprašanje, na tako odgovor ne bi bil, ne bi bil novinar, verjetno. Ne. Ja, kako? Uh, Ne bi bil novinar, če je poznal. Red pa se izogibam to vrstnim odgovorom. Ne. Uh, ne verjamem pa, da je to mogoče na ideološki način. Ne? Uh, in kot sem že rekel, mislim, da je za generalno reševanje prepoznal. Uh, predvsem pa pač v prostoru, kjer stranke, ki so kri, najbolj krive za stanje v državi, še vedno držijo praktično iste retinke, kot na svojih vrhuncih. Ena, druga ali tretja je težko pričakovati, kakršen, ko političen, socialen, ekonomski obrat. Ne? In kjer imamo še vedno praktično enake ekonomske elite, kjer naslepijo zapiranjem vrste tekunov, ob tem pa pač ne uh, se kraja javnega premoženja in vsega ostalega, kar je javnega skupnega dogaja naprej. Ne. Um, ampak ali si država, ki v, na vrhuncu njenega ropanja uh, to spremlja nemo zasluži, kaj boljšega? Mišljena, je rečeva na Sloveniji, ne rečeva. Pa vsej, beri, govorimo o, Ali si najnem, ne? Tako. Mi pošiljamo Žižaka, ne? ga našega zlatega prinašalca. Gospa, se bo se tukaj ustavil pri komentarjih. Tako? Uh, Tako? Ja, seveda, dajmo ja. ja da. izvojim. zanima Na poljice nemške, oziroma na to, kaj se zdaj dogaja, mogoče na seber Evropi, recimo kje nekako konzervativne stranke, vendarle zelo dominira, vendarle bolj nekako dominirajo, primarjali s tem, kaj se zdaj dogaja pač na jugo Evropi, kjer se pač ljivica poskuša nekako, vendarle, spostaviti. Kako se to, kot jane nemče, recimo? Ja. Jaz pa ta zgodba, mislim, zdi. Se da Seveda, da me zanima. Ne? In še kar intenzivno sledim, zato ker je treba gledati pod prste lastnim krvnikom dokler je to mogoče. Ne? Um, mislim, nič presenetljivega se ni zgodilo. Meni velik pres, so veliko bolj presenetle, ampak zgolj na prvo, na drugo žogo več ne, rezultati volitev v zadnjih letih na Nizozemskem, na Švedskem in seveda tudi na Norveškem. Dve leti po Brejbiku so zmagali Brejbikovi fantje. Ne? To je veliko bolj zaskrbljujoče Tisto, kar se dogaja v tako opevani, socialni nam odprti in bližni Skandinavi, še bolj, pač ne pozabimo tega lažnega, bednega islamskega zgleda, ki ga je slovenska levica posvojila kot ceneno korbo. A ne? Kako natek? Kako ultimativna zgodba iluzije uh, plehkega niča za računalnikom? Res. A bo kdo dejansko pogledal, kaj se je, kaj se je zgodilo, zgodilo na Islandiji? A ne? Jasno, da je zmagala desnica. Obstaja druga zgodba, ki ni bila iluzija. Zadnjih pet, deset let je bilo zelo težko. To je zelo dobro vprašanje, intenzivno jo iščem. Zar tega sem šel v Marina Leda v Španiji, v Andaluziji, v to socialistično zgodbo. A ne? Lani maja. Prelepo dobro bi... malo, malo Ampak si verjetno, verjetno želel nadaljevati, da bi bilo res, ne? Ja. <laughs> Prelepo, da bi bilo res. Lokaliziran lokaliziram prostor, ne? Mislim, lokalizirana zgodba, ki pa se širi kot kocentrični krogi. in uh, Gordillo Sanchez, župan je že v Andaluzijskem parlamentu svojo zelo zelo levo stranko, primerjava španskimi socialisti in Andaluzije prvi Andaluzije, ki je najbolj prokraljeva zares in, bi rekel, frankistična, tradicionalno crkvena uh, provinca v Španiji uh, je prvič v zgodovini ima levi, parla, levi parlament. A ne? In uh, tam se stvari spreminijo z radikalnih hintrostjev. Andaluzija je tudi prostor nekih nov, ne govorim zdaj samo o Marijinaledi, Marijinaledi v bistvu posamničen primer, ki je zelo simpatičen, vredno ga je videti, stvaritno delujejo, ampak je v nek kontekst, ki ni nujno primerljiv z dogajanjem drugod v Evropi. Se, um, uspa, je, je pa eden izmed primer, skrajno pozitivnih primerov v Andaluziji. V Andaluziji, Andaluziji je ena prvih v Evropi, kjer je množično začela delovati tako imenovana časovna banka, ne, kjer ljudje... Po vseh pomestih, od sevilje, do malih vsi, izmenjujejo svoj recimo ne vem, eno uro instrukcije za angliščino, za eno uro pravnega svetovanja, za eno uro mehankarskega dela, za eno uro čuvanje otrok in tako naprej. A ne? Po nekem zelo egalitarnem, eno delo ni bolj vredno od drugega in obratno sistemu. In to se predsem predvsem pre mladi generaciji a, ekspresno, hiter, dobro in čakovitev in množično prijelo. A ne? in ne vem, uh, se, ne vem, v Grči, ne, mislim, tisto kar ni iluzija. govorimo o pozitivnih primerih, a ne to ni iluzija. Uh, v u Grči je ta sistem tkomanih socialnih klinik, kjer, so, kjer je vrst, zdaj je že, mislim da 18. 19., ki so bi na zadnjih je bilo 15, kjer je vrsta vrhunskih vodilnih zdravnikov, um, v svojem prostem času uh, zbrala kot sebe velik ljudi vseh možnih zdravstvenih, ne vem, od strežnic, do medicinskih sester do kirurgov, do administratorjev, do vseh možnih prostovolcev, ki so najelnih prostor in tam naredili kli brezplačno kliniko za ljudi, brez zdravstvenega zavarovanja, z omejenim zdravstvenim zavarovanjem, ki ne pokrijo več ključnih zdravil in zaradi tega številni ljudje umirajo od nenujno najbolj nadležnih bolezni. Um, in tako naprej. Ne? In, in se ta mreža, kljub političnim pritiskom, kljub grožnjam, kljub od, odpuščanjem tem zdravnikom, marsik je zelo hitro prijela in deluje. Ne? Doktor Vihas, ki to vodi v Grčiji, je najbolj močen človek, najbolj politično artikuliran in vešč tistega, kar in človek, človek, ki globoko razume to, kar prihaja ki sem ga spoznal v vseh teh letih, ko je ta knjiga ne? Ne? ampak iz preprostega razloga, a ne? A, ker, je ker, ni, ker je vrš čas v stiku življenjem in smrtjo, ne? ker ni teoretik, ne? seveda je prebral vso politično teorijo, seveda je prebral vso ekonomsko teorijo, to je zelo pomembno za razumevanje nekih reči, ampak brez tega, da bi bil na protestih, da je dve leti z lastnimi rokami skrbel za vse pretepene in mučene ljudi na protestih, se to ne bi dogajalo. Ne? Uh, ob... Tukaj govorimo o moči izkušnje, seveda, ne? Mislim, o mm -hmm. moči neposrednega aktivizma kljub temu, da živiš zelo udobno, a ne? Uh, v, v, o, o tej neposredni empatiji, ne o um, prostoru udobja na socialnih omrežjih, a ne? A... Ok, postoja. Uh -huh. Izvoli, Borut, no, Mislim, da se pričejo, pa, ki si nam spredi vprašal, obstaj gaša pozitivna igazija, ne? Kaj pa Latinska Amerika, ki se mi ste... Je tam, je ena, moče, ne ja, le, To je zelo lepo, nekaj, lepo te prosim, ne, ne znazum, autoritarna ne, družba. Nima, ustavite se, tu je svojim pogovor. No, to tako je tudi venozojeri, veš? Čažemo, bo, čas Imamo izkušnje. gospod Kaj ste povedali? Ja, prosim, da se v plen pozedimo. Ja, pazite, kaj govorite, da priže je naš i papež rojen, ne? <lipi> to, aha. To, je, to je še pod dozorom, ne? Sve, nič, nič takega, ja. Se bi <lipi> počekvali malo, ja, ne. Kaj smo veli, da imamo izkušnje vore, je vješ? Nismo zdaj potrebi biti pomeni. Sra. Zdaj je izvojela, se pravi ta, so, ta, ta podoba nekega novega demokratičnega socializma kot neka pa kot, kot neki cilj. Ne? Lej, tudi Sartar je, bi rekel, doživljil preuranjene okolacije ob Mautu. To se mi zdi, bi rekel, zelo bedno, zelo ničevo ne? v času, ko je potrebno odpirati prostor svobode, uh, ideološko utemeljevati tisto, kar bi mogel delati fizično. Venezuela niti približno, ni svobodna družba. Niti približno. Samo vprašanje, je bolj ali manj, ali enako da moramo no, potem prejte še razčistiti vprašanje, kaj spod je svoboda, ali no, pustimo to. Pustimo to, ja. Ja. Ali je bolj, manj, ali enako svobodno, kot tega predša rezo. Zdaj, pre, ja, gotovo je bolj svobodno, a ne? To je nekaj vlasti napredek. Ne Imaš pa nečezno, ne, ne, ne, ne. že v sveti vsega, po mojem mnenju. Samo, samo neki primerov. Ne? Zelo preprosto bi to čaran na tisto, čemer sem, mislim, da leta 2005. decembra je pomenoval Lotinska levitev. A ne? Um, zelo preprosto bi to na tem super, zmogujajo leve stranke, vrača se nek socializem in to v bistvu na nek demokratičen način, preko volitev, neke ljudske inicijative, celo poskusi neposredne demokracije, močne lokalne skupnosti, nacionalizacije rudnikov, naft in tako naprej. Um, gospodarska rast, ki sledi iz tega demokratičnega socializma. Ne? Smo spremljali proteste v Brazili, uh, poslednice politike gospoda Lule, tovariša Lule. Um, Kaj je glavni razlog za argentinsko gospodarsko rast? Mogoče veste. Kaj je glavni razlog za, ali pa vodil na od vodilnih razlogov, dveh vodilnih, poleg seveda nafte, pa velikih prireditev naslednjih letih, torej gradbeništva, za brazilsko gospodarsko rast? To, da je Kitajska v enormnih količinah outsourcela proizvodno hrane v med drugim tudi amazonske gozdove. Ne? To, da V bistvu postaja Latinska Amerika v tem modelu, v modelu, osnovni proizvajalec in z, z argentinskimi pampami hrane za trenutno najbolj hr, hra, po, po Ameriki hransko pohlepno družbo. Družbo, ki nam bo v naslednjem desetletih z današnjim globalo kapitalo komunizmom vladala kot taka. Ne. Zelo cenjeno se mi zdi nasedati pozitivnim zgodbam iz Latinske Amerike. Zelo podobno kot Islandija. Zelo je treba biti pazljiv, zelo je treba spremljati koncept in kontekst tih zgodb in vsaka posebej ne nosi blazno pozitivnih sporočil. Lepo je videti, ko se neke stvari nacionalizirajo, grdo je videti, ko so novinari v zaporih. Lepo je videti, ko je benzin ekstremno poceni in ko prihaja tisoče in tisoče kobanskih zdravnikov, grdo je videti, ko so po... Um, Tako je Karakas mesto, kjer vsak dan umre več ljudi, kot v Bagdadu na vrhuncu državljanske vojne. Nasilne. Nasilne smrti. Karakas je mesto z največ mori mm -hmm. na svetu, vključujoč vse vojne cone. Je to A boš povedal kaj na glas, ker nas motiš? A boš povedal na glas? Branko. Branko, boš povedal na glas? Ja. No povej. Zelo se mi je, Božo, je bude, to, da zdaj vsi, ja mladem, zapoštjali nam vred, kak se zadele, da počasti spreminjajo, ko pa nekdo reče, joj, granite kocki so metali, to se ja ne spodobi. jedite e, se, ali bote strojirali, ali bote pa gini. Druge vrjante ni. Se to prav vštjajan Pa se mi dover, če zgoverim, sem tega ne bom povedati, povedati, kaj je. Ja, ja, ja, ja. V bistvu ste strno vse povedano. Ja, če večer, ne. Ja, ja. Kaj bi pa to je res vprašanje. Ja, bo... Semo malo. Lako samo malo, tako tako samo nekaj bi še rada. Boro, ti si imel vprašanje še prej, boš v zastavu, potem se pa bi, ali Predsej si jih spoznal, a maj pa skupno značilnost, bi si dal tako poli, da je skupni imunovalec. Kaj je tisto kar bi definiralo? Odsotnost pohlepa. U, sprve. Samo to. Razmere do ideologi? Um, odvisno od lokalnih razmera, ne. A veš, uh, Sanče zbrodiljo vse en, bi rekel, nosi majce, še govara, ne. Tako, je to Ja, ne, ampak se, se bi rekel, da ga ne ideologiziram zmajico, ne, ampak uh, v bistvu je Marina Leda zgrajena na kultu latinskih revolucionarjev. Ne. Je ta, da, a, veš, se, veš, latinski revolucionarji so imeli, v, v Južni Ameriki in Srednji Ameriki je, bi rekel, revolucija skoraj religiozen pojem, ne, in so v bistvu imeli svetniške sije, a ne, in še vedno se je vedno zaradi zelo katoliškega okolja se revolucija revolucijo dojema skoraj kot reformacijo, no, ne. Um, in to je spet, ne, ošče, ko si ti rekel pop kulturno, to je tudi seksi, ne um, in zato je tako to zares privlačno in nevarno, da padeš na finto iz izprk um, ta, ta ideologija ni zapakirana v sivo črne barve sovjetskih vlago, ampak v venezueljske misice in kubanske mm -hmm. plaže, ne? V resnici pa ni bistvene razlike v, izve, v temu, kako to zgleda potem v samicah. Ne? Um, in zato pač, kjer je zares čutim prisotnost preseško ideologije, postanem ultimativno skeptičen, da fizična ekonomska rešita kot taka ne obstaja. Ne? Uh, ideologija ni prostor empatije. Tako, tako to razumem. No? In ravno zaradi tega sem potem namenil momenu doktor Vikasa. On je človek ideologije, on je človek empatije, on je človek radikalnega, on je, bi rekel, uh, radikalnega hum, humanizma. On je, če porabljam enšističen slog, on je humanistični fašist. Ne? Tukaj vidim dam rešito, da v humanističnem fašizmu. ja vprašal Egiptu, torej v Kajeru, kje vidite tisto točko preobratno, kjer je iz tega neke pomladi, arabske pomladi, recimo, prišlo do tega... Doledene dobe. Zakaj ni obratno? Slovenska pa arabska, so... kateri faktori, recimo, so bili relevantni za ta, ta preobrat? Ja, celotni zgodbi je en odlačilno faktor in to je vojska. Ostareli možje v kakih uniformah. Uh, Tretji dan, četrti dan teh glavnih protestov, ja, tam, 29. Januar, iz, v noči z 28. na 29. januar, uh, ko se policija po totalnih spopadih, to je dan, ko je umrlo 864 ljudi in noč, ne? Uh, 2011. Od 28. na 29. januar, ko se policija omakljena na ulic, um, je na ulice nežno pod sloganom Mi in ljudje smo eno v Arabščini um, pripeljala vojska. Ne? To je večer, ko je bil za podpredsednik omenovan, zdaj že pokojni omr Suleman, um, večdesetletni vodnji, ne, ne pogoletni vodja izraelsko, kakak eh, lapsus, egiptovske varnostne beščevalne službe in veliki v Mosadovi službah šolani, uh, prijatelj Izraela. Um, genialen človek del smakina makina Egiptovske revolucije, tako imenovane revolucije, ki je se osebno, to je še vedno plo moje špekulacije, ampak na tleh več kot dokazano, uh, odločil, da preprosto žrtvuje vrh režima, da bo režim preživel. Ne? In uh, publika je bila tako v vseh naslednjih dneh, tako željna spremembe, tako emocionalno, fizično, politično in socialno upletena v protest, da preprosto ni gledala pod roke, ampak v nebo. In ko je Mubarak bil nežno poslan v vojaško bolnišnico, vojaško bolnišnico v Šarman Šejku 11. februarja 2011, je Tahir raznesl in to je bil zadnji dan Egiptoske revolucije. Potem je se zgodila, zgodilo nadaljevanje te briljantne šahovske, velomojsterske šahovske partije, ne, v katerem so nemudoma iz igre izpadli zaradi svoje, na eni strani neorganiziranosti, na ne druge razpršenosti. na tretji manjka uprijemljivega političnega, seveda pa tudi ekonomskega programa, eh, mladi revolucionari, ki so pač množično omerali na ulicah za svobodo, ne, eh, in njihov prostor so brez kakršnih težav prevzeli vnaprej pripravljeni islamisti, muslimanski bratje, ki so dobrih 80 let čekali na to svojo zgodovinsko priložnost. Na zgodovinsko priložnost, ki pa so jo pričakovano, predvsem so generali to vedeli vnaprej, ker so da dobro poznali ustroj stroj družbe, predvsem pa ekonomije, zagonili, grdo zapravili in bi rekel v štalke, ki jim je postavila vojska, izpadli tako naivno in nekredibilno, da je celo celorevolucionarji ugotovili, oh, bomo pa z vojsko, kot s tem islamisti, ki nam pokrivajo ženske in uničujo ekonomijo. In v velkem zgodovinskom obratu, konec junija, začetku julija letos, več deset milijonov Egipčana na ulicah so govorili, kakaj narost, pet do sedem morda, je uh, reklo, voj, ne, Mursija, nočemo, hočemo vojsko. In dobili so vojsko in naslednjih nekaj desetletij bo Egipto vlada trdna vojaška diktatura. Konec revolucije. Direktorski res. Zdaj, zato je zato potrdil to zadevo. Zna, ko, lahko ko si mislite o Lenino in posledica, o Lenino kar hočete. Ampak Lenin je svojo revolucijo pripravljal v leta 1885 naprej. In je torej čakal skovo 30 let da je napoč na tisti trenutek ko je prav za prav revolucijo, že izvršeno revolucijo, ukradil tako iranovanim menjševikom. ne. Sve, ne more se iti revolucijo čez noč. Ne. Ne? In to ja. se pravna tudi napaka, kak se tak pač imenuje. Uh, ne? Ja, mi smo vsi nezadovoljni, ampak ne vemmo, kaj hočemo. Nema, zelo so dobro vedel, kaj hočijo, ne? Zelo dobro se je vedel, kaj hočijo, ne? Socialna prvičnost kruh in svobodo je v Arabščini slogan. Ja je svoboda? ne vedo. Brez ideologije ne moreš biti, če si želiš proti No To se zdi popolna narost kar govorite. Ne, Brez ideologije ni, bi rekel, česar ali tako. Svoboda je ideologija, pardon. Svoboda je, je bivanje. Majte prav. Ja. Mogoče ste malo preveč ideološki. Aha, a bomo nadaljevali. Ja, ja samo malo govoriti. Ali pa zdaj? Umri. Uh -huh. v nepojasnih uh okoliščin. -huh. zanima ena stvar, stavite pred je bila Pred se je ne napadlo na Palono Čile. V Čilu. V smo imeli v Marjora eno okroglom niz o tem, da bil tam govorec, en mladi doktorant, zdaj se ne spomnim, kdo je bil, se bom pravi naprej, ko je v bistvu eno, eno, eno svojo tezo povedal na tistem obnizijo, ne, ki jo jaz nekaj povezujem z Slovenijo, ne znam, kaj, kaj za tem stvari, je zar, kaj mislite? to tem mislice rovno je povedana stvar, zakaj je alende? V bistvu, zakaj se ne bo zgodil ta državni udar? Ne? Je Re, rekel, da po teoriji, ki je pač, bom rekel, zelo dosti prebral v tih stvarih, pa je preštudiral, da je če bil valende prebrk, se pravi zanašal na, na, se pravi, na zakonodaja, pa na to, da ga bo to ščitla in je pričakoval, da bo na, na spropne strane, se pravi, ne igralo po pravilih, pa niso, eni so celo minirali skup z američani, vso zadeval, na koncu se je končalo tako kot se je. Ne? In je potem povedal, je, zakaj pa ljudje, ne? tisti, ki so bili tam, ki so dejansko videli tiste te leta, ki so bili ali ene na vlasti, ne? da se dejansko stvari podzboljšujeja njim, ne? zakaj pa niso oni nekako poslegli vigranje? In on potem rekel eno stvar, da uh, se je v bistvu uh, zgodilo to, ne? Da, da oni enostavno niso prezeli te ideje, uh, ker so sami na nek način uh, imeli so neke pomeno, neke pomočnice, ljudje, recimo, so se avtomatsko prištevali k temu nekem višjemu, srednjemu razredu, če to niso bili, in, in zaradi tega enostavno sem je zdelal, da oni zaradi bo igrali proti temu, ne, če bojo kontra, kontrirali temu, nekako so se videli vseeno v tej igri, ki jo potem uh, se pravi čelenski diktator prinesel, ne, to pravi videli so se bolj v tej, v tej um, ideološko gledano v desnici, ne. se pravi, da so oni lastniki, ne? posestniki in, da, in potem nekak so bliže korito. Zdaj pa me zanima tukaj za Slovenijo, jaz vidim predvse podobno položaj, zakaj si tu prenasni, zgodi, on, čutek, da se tu prenasnične, zgodi ono občutek, da je tu neka podobna situacija. Ljudje sicer vidijo, da se stvari, da, da se slabšajo, ne? ampak si nekak čakajo, da bo na koncu tunela, tista svetlo vajnim namenje, da ne. A ja, so tisti vlak, ki prihaja nas proti, Ja, ja, ja vsej, čutek, da se slovenska dužba tega ne zaveda, ne. Da bo nekaj, nekaj naredil na mestu vsakog, na mestu nas, ne. Ja, ne, da. Ja, pa vsi smo nevijel... vedno živeli v mm. takih sistemih, kjer se je delalo na mestu nas, Ja, ampak. Stoletja. Gospodari bi v druge, a ne. Ja. Kakšna vloga slovenskih realnost, življenja, ljudi, in to odraža. Ja, kaj vi mislite Ja, kaj ti misliš, Brigita, o tem, kot novinar, ki Maribor? Ja. Da je stvoje, ne? da vendar vsi skupaj sledimo nekim navodilom, da je treba zadeve delati zelo hitro, raziskovalnega novinarstva, novinarstva skoraj, da ni več, ne. Večina novinarjev dela iz pisarn, spomni se enega primera, iz Mariborskega večera, ko je kolegica, ki je ne bom imenovala, Uh, se je brez domce povabila v pisarno. Ne? Je vsaj toplo je bilo? Uh, tako, ampak uh, ni bilo po zimi. Ni bilo po zimi. Ja, bilo je pozno, ko mladi. Uh. Mislim, da stanje slovenskega novina rastani ti približno ni slabo. To, v kakih pogojih se dela, uh, kako ta radikalen prek Funkcionira, a ne? Kako, slabi, kako slabi so plače a ne? in, predvsem, honorari. številni, predvsem mladi, zelo etični, zelo nadarni, zelo informirani, motivirajo ljudi, delajo čudeže. A ne? Vrsta, vrsta, vedno govorim samo o mlajših. Ostali so imeli priložnost, da se zapravili, so sami krivi. Ne? Te, o kateri govorim, so se jo izborili. A ne? Drugač nikoli ne bi prišli Lahko do njega. Lahko ne štejem imena novinarja, a ne? predvsem tukaj na prvem mestu, drugim in tretjem Primož Cermen z dnevnika. A ne? Človek, ki je edini v zadnjih, sednjih, osmih letih osebno razkrivel tajkunske zgodbe in jih pripel oprek sodišča. V novinarstvu šteje v resnici samo to. Ne? Tisto, kar vloči novinarstvo, od novinarstva na rokovajih, to, da z novinarstvom dejansko nekaj dosežiš. A ne? Da spremeniš življenje nekoga, vplivaš na to, kako je skupnosti boljše, ali pa predsodišče kot priča svineri pripeleš svojim dokaznim materijalnim zbranim uh, take in drugačne kriminalce. Novinarstvo, ki zgolj opisuje, ni novinarstvo. Novinarstvo, ki omogoča zmožnost sprememb kazdovanja, po mojem ne ne novinarstvo. Zato tudi pri prvi knjigi sem da zato podnoslo poročilo priče, ki je prvosodni termin v resnici. A ne? Če nekaj vidiš... Če si priča na temo, imaš pravico do potrževanja in celo do, v zadnjih fazih do obsodbe. Pomožem, ne. A ne postaje za to popularna zmerljivka mnenjsko novinarstvo? Uh, ja, ja, ja, v dva od treh bi rekel komentarjev ja, po tem ja, uporabljati v ja, tem mnenju. Ja, v Seveda, ne, ampak, um, ja, hvala, hvala, ne. Vsi rečem temu, ja, seveda, ja, mnenje je to, ja, jasno. Mislim, apsolutno, mislim, ja. ne, izkušnje znanje je pravica do mnenja ne bomo prepuščali diskurs za idiotom, ne, ampak ga bomo poskušali čim bolj zrpirati. Kako pa pravite na to, ko recimo ameriški novinari se vozijo v, v teh konfliktnih, ki to na sigurno ste pričati, ga bi pa se vozijo z njimi, z nikojimi. Se da sem se to jaz mhm. večkrat. No. In verjetno, verjetno pol to tudi nekako se postavijo na stran izberejo stran avtomatsko, ker dobijo še pa zdaj ne govorimo o denarji, ampak se nudi neko gostoljubje od strani vojske, mogoče to zaščita, ne vem. Uh, je kdo v drugi svetovni vojni v strani, bi rekel, v zavezniških vojska sam hodil okolj po Nemčiji in poročil? Robert Kapa je zelo lepo povedal, po nekaj let po, pred svojo smrti, seveda po izkrcenju v na dan 6. juni 1944. v Normandiji. Ne? Največji izmed vseh vojnih fotografov Robert Kapa. Tisti dan, ne, pa tudi tistih časih je bilo veliko težja reči, kot bi bilo danes, sem si želel biti na nemški strani. To bi bile še da Pa je bil res, kot ste rekel, od prvega do zadnjega trenutka vojne. Tudi umrl je, ko je bil embedded, v postedi sovražnik malih prijateljem ni važno. Ko imaš možnost, pa, to tudi govorim iz osebnih izkušenj, kot Slovenija z, Amerišk, z, z ameriškimi marinci na nadbror radikalnem fronti v Helmandu, v Afganistanu, veliko časa življenje, sranje, scanje in tudi ondaniranje z njimi. A ne? To pač fantje, je. Ne? Sem, da so bili oni malo mlajši, pa bo mene pač boli sran. Ampak, ne, to je ključno. A ne? Tako spoznaš mojno v odblizu, vsaj en njen del. A ne? Ampak jaz sem vedno šel tudi potem, po en bedu, so z Juretom pač ostala sama in sva ali obratno in sva tudi kaj Ključno je, Ta neposredna izkušnja. A ne? uh, in tudi, ne vem, če bi, zdaj, bi rekel, če vedno, ko gledam filme, me zanima, bi rekel, kako delati reportaže iz Berlina leta 1943. Kaka štorja bi to mogla biti? Ali pa iz Nirenberga. Vraga, kako bi bilo to dobro. A ne? Um, in vrhunsko je bilo seveda tudi hoditi tukol uh, in pristeti na, na vem, Utah Bic v Normandiji, na Skanačeni, recimo. In to je bilo vse v embedu a ne? v postoli sovražnikom. Kaj je drugega delo HRT na eni in uh, srpska eh, televizija na drugi strani pa Vukovarja? Seveda, da nisi prišel noter sama. Kako? No, mnogi so. Ne? Ampak ne, ne, ne Hrvati in ne Srbi. A ne? Boris Dežulovic je prišel sam. A ne? Ampak vemo, kakaj se mu je zgodilo in kako pa nikoli več ni delo tega v življenju. Moče ni pravo vprašanje? Kako kvalitetni so danes novinarji, ampak bo šlo še kakšno možnost imajo, da svojo zgodbo povedo tako, da je bo videla, slišala, da bo videla čim več ljudi? Nikoli več ja, kot zdaj. Ja. Ja. Ja, že, že, Enormno je, že, že, nekaj, nekaj, možnosti imajo. Uh, in to je problem, neprednost. Ne prednost. Uh, internet, kakšen mali potencial, da postanejo da da da dajen v tem, da je nekdo obsojen, če ga ne krije kot v recimo če reizkovalna novina nima a, možnosti da objavlja časopiso ali pa v mediju, ki ima nek domet. Ne? Recimo kar nekde sklačajev, ko ljudje za svojimi blogi so zelo kvalitetni, izredno kvalitetne informacije posredujejo, ampak vendarle da imajo izredno meno in domet. S tem se da tudi zmanjša njihov očinek. Vsaka dobro narejena preizkovalna novinarska zgodba ima svoj prostor v velikih medijih. Ene same ne poznam, ki je bila dobro narejena. Učinkovito in kredibilno in se ni znašla v, ko bi rekel, v medijih. A ne. Um, ogromno je jamranja a ne, o, in bi rekel, mislim, kot novinar bom vedno pasje zaščitniški do novinarsko. A ne. In se mi res prvo alergijo imam na žaljeni medijo. A ne. To je najbolj simpel. Pajte vam pa jebeno naredite zgodbe. To je iCitizen. In to je tisto, kar je začelo prebljadovati. na naše delo in med drugim začelo zelo močno vplivati to, to, ker to dumping v novinarstvu se ni zgodil samo zaradi finančne krize. Honorari, in 300 evrov, 400 evrov na mesec bruto za mlade, fulplidne novinare niso samo zaradi finančne krize. So tudi zaradi tega, ker kjerkoli idiot lahko hod kjerkoli in za pošle za nač fotografijo z neko nepreverjeno pasico. A ne? ta dan. Enlightment. Ja. tega In enormno velik in to je na televizijah, a ne, ta iCitizen koncept je začel preblodovati, za ker ker je, je poceni. In začel se razvoj pospešen razvoj informacijskih tehnologij in tehnologij poteka premo sorazmerno z finančno krizo, ne? In to dvoje je ubilo možnost nekih Tega, kar smo delali včas, to, da si šel za en mesec na teren in si imel, ne vem, nekaj fin budžet in si lahko po tvoj podržavi in delal na polno. Tega zdaj ni več. To je to, kar ne. si mislil, ko se rekel, problem nožičnih medijev. Ja, mislim, ja. zdaj, zdaj se večinoma, jaz tudi sam veliko vlagam v svoje zgodbe, ne? A veš, pa bi bilo hko doma, pa živel od plače pa nač delo, ne? Ampak potem bi bil profesionalno mrtv, potem ne bi imel pravice glasovanja, ne? Potem pač ne bi se upal osebno, ko mor karkoli povedati, ne? Mislim, vedno, če se pač ne, tako drge, od sporta do, ne vem, ulice, če se ne žrtvuješ, če se ne uložiš odstotno, v to potem iz tega preprosta nič dobrega ne more biti. Ogromno se igra na rezervi, ampak je pa ta velik res, kot sem že rekel, v novinarstvu poteka medgeneracijska vojna. Med zaposlenimi, za starejšimi zaposlenimi s z vsemi možnimi in stimulacijami, ki... In razmišljajo tudi o zasebnih podjetjih, kot da so v javnih in vse čas dobivajo rekel, tudi regrese in tudi vse lepo in prav. Ne? Ampak na drugi strani je pa množica darnih ljudi, ki nimajo ničesar in jih ta del ni pripravljen odstopati niti pet odstotkov svojih privilegijov. Zelo hiter, tudi pa ključ delovanja bi rekel, prihodne pozitivne družbe, a ne mislim, nekih pozitivnih zgledov, v katerih je govoril, bolj to, da tisti, ki imajo, to je zelo simple, to je ceneno, ki še dajo tistim, ki nimajo, a ne? ali pa saj del tega, da pride do neke približne izravnave in nekega socialnega uh, sorazmerja. A ne? To pa se ne dogaja, zato ker ta del tega noče in ta del, ki upoveduje družbo in njene probleme in je zato dober plačan, ne izgublja, oziroma že izgubo velik del svoje kredibilnosti. Tukaj pa vidim velik problem v slovenskem novinarstvu. Uh, to je dosti širši problem, kot samo problem novinarstva. Se ampak govorimo o v tem trenutku. Torej, rezultat je, ja sem vprašanje je, torej naše medije tega, co nima interesa. Recimo, če vi gledate rezultate oziroma analize, kdo je koga voljo v nedelji odnimčiš, kar populacije, So, se, so povedne MTP-jev leto, leto iz parlamenta ne? in se pravzapravo v veliki meri 290 godri eh, predružilo temu, ki ni prišel v parlament, eh, alternative FDK. Eh, potem, če gledate, kateri so CDU voli, CSU voli, kateri so ostali da SPD-jo, divinke in tak dalje, eh, raz, razmerje med magime, razmerje med, razmer je med, med bolj ali manj in tako prej. Ravno to, kar se zdaj povedal, da mi nismo, mi vi radi imeli vse, da bi vsi vse imeli, ne, ampak prosim lepo, jaz hočem biti za benzin, mm. kada Jaz se nisem pripravljen vse, da leto imamo in peljati to. To je problem. Med nami, mm. ne, ne, ja. ne, Seveda, apsolutno, to je vključen problem. Zato pa sem rekel, da je odsotnost pohlepa skupno imenovalo, če to je pozitivno Koliko je te potrošniške, miselnosti bilo steblo, a pa je v teh uporih, a pa te je tako imel mladih, arabski pomladih? Koliko, koliko je ta mladina dejansko, hmm. rečem tega o potrošniško, že oprana na te točke, da dejansko hoče razgolj toliko rano mi na Zahodu? Hmm, to, to ni res močna, stična točka, a ne? Dej, hmm. V Egiptu se je v zadnjih sedmih, osmih letih vladavine zgodil, zgodil nek neoliberalen preobrat, ne? ampak to še ne pomeni, da je to uh, naredilo masovno potrošnjo med mladimi, ne? zato ko preprosto je kupna moč tako nizka, da potrošništvo ni zares se razvilo. Zgodilo se je nekaj drugega. Zgodilo se je tisto, kar se delno dogaja na kitajskem, Uh, pa tudi kje druge v Aziji. To, da so nekateri izdelki postali tako poceni,, da so bili dostopni tudi skorda najbolj revnima. Ne. In je to vodilo v neko, ne bom rekel samo zadovoljstvo, ampak apatijo. Ne. In to ni posledica neposredne uh, apatičnosti, ampak je neke vrste, tako kot pomirjevala v 60-ih mm. časov vijetnamska v združenih državah, neke vrste analgetik za socialno vrenje. Ne. Ni pa to potrošniško, to je nepremerljivo. No. Seveda je na poti v, ampak to se veliko bolj kot recimo v arabskem svetu, pa severni Afriki dogaja v, v Aziji. Ne. Azija postaja pod, je postaja iz že, mislim, sprehodice po Šangaju, ali po današnjem Beijingu je uh, menj men strašljivo. No. Res. To je pogled v radikalizirano šoping kapitala globalo komo prihodnost. Ja, večini. Ordem Mnogim, vedno večim, zato ker je to politična odločitev. Ker Ključno za preživetje kitajske oblike ekonomije današnje je povečanje notrne potrošnje. In ta se ne povečuje za to gospodarska rast, ki vedno mora biti okol sedmo odstotkov, da je partijski vrh zadovoljen, že rahlo pada. Pada pa zaradi razmerja med lokalno valuto in dolarjem večinoma. Zelo, zelo bi je treba gledati pod kitajski zarozumevanje, malo se katerih reči, ki se nam dogajajo. Pogledajte, bomo še kaj več o kitajskih? Kaj gledate kitajskih? Poziroma, kaj vidite kitajskih političnih akcernih? Kitajska je zanimiva, ker se vedno postavijo na politično pozicijo, če gledajte, kaj vam pa še ne se pravi, tako kot amerika noče biti nek mednarodni policaj. Uh, mislim, če je policaj, je policaj, kar z s gospodarstvimi srednjami. Kako to apsolutno ne drži? Ne. Toliko ved o varnost na svetu, toliko podaljšenih vojn zaradi teh ved. Poglej Darfur. Ja, z te pozicije, apolitične Skrajno politične a, pozicije. Da, a, a, to je skrajno politična pozicija. Samo skrajno politično tukaj in zdaj, in še posebej prihodno, pomeni tudi skrajno ekonomsko. Ne? Kitajska je absolutno združila politično z ekonomskim. Ne? Zato pravim, da to ni... To je po, Mislim, zelo, zelo bom površno povedal. Vse ne slabše od kapitalizma in vse ne slabše od kup komunizma v enem. To je idealna vladavina, brez opozicije. Zdrži, glede na to, kakšno... Ja, zglede na to, koliko se povečalo vlaganje v obramni budžet, ne, in kako se krepijo kitajske represivne sile, brez večjih težav. Kaj to za Evropo meni... In spadanjem cen življenja v spoledno. Dečnica. Dečnica. Ne, bi vse, uh, lej, iz Romunije zelo veliko mladih moških hodi na klinike v daročenih nekdanih Jugoslovanskih republikah prodavati svoje organe in se tako pač preživljajo z mesecov, došlo nekaj mesecov. Ne? To je že kar razvit posel. Zdaj so klinike večinoma zasebne, ne? Se to ni, ni nujno, da da neposreden kupac. A se imaš omenjen dealerje, večpredmene neki posredujejo in prodajo, recimo, nakovaj sveže organe na določene zasebne ki klinike. Se še, ja. ja mm. Tako je. Ampak ko jih zdaj to gremo res, bi reku v Te 17. krogi. Ne? Ne, ne. To to je vesolje, <laughs> ja. no. To je vesolje, ja. Presum. Ja. Ne pravim, da je Maribor, Ne, ni. <laughs> ja. Gošpa bi rada zožila v svet v Maribor. Ti si pa rekel, da je vesolje, ne, seveda. Povejte. Ja, Kako priveljava? Prej, ko se je v arabski pomladi povrilo, po te potrošnjih stopalo, če je to kakar konekcija note, kam recimo pred par leti, ko so bili tisti veliki neviri, velo novo, ne, se pojmite, ko so požigali, mm -hmm. to, ne, takrat je bilo tako in pa nas ena taka, ne vem, se takrat pa krati da so plenili, ne, pa to se skupaj, da je bilo tudi čisto oportunizem, ker so pa čmeri možno spleniti te, ki niso imeli tudi iz nekih intervju, se pol slišali, so pa to prikazovali, da je to skor ideološka, Vojna pa pa, da oni to delajo zaradi, ne vem, na, kako boljše življenje. To bi ne dozbalo čisto kot oportunizem, ker je pač videl tam trgovino, ki je nezaščitena. In se nastali skoristi tistih pet minut, in da je začina tistega sentimenta, se je prelila potem v, v naslednjih dnev v to. Zelo dobre prijateljce iz Guardian je naredila geografsko raziskavo teh protestov. In je v bistvu na zemljevidu Londona z različnimi barvami potem to par ven. Mislim, da je to še lanske tijulje dve leti po protestih v Latozuniji. Uh, na katerih se razno vidi, da so uh, uh, najbolj ogrožene, socijalno najbolj ogroženi predeli mesta imeli najbolj dive proteste. Dalši prihcale sreče v sosedji ali kako? Ostalo je? Ja. Oportunizem je pos, je, je, pride kasneje, vzroki so socialni. Jasno, da so se potem hordni, ne vem, mnogometnih navijačev in ne vem, ljudi bi spavl, pridružil temu. Pa se to je zabavno, pravi. Ja, ampak zgodi. to je bilo kasneje. Ja. Ja. Začelo pa se ni, bi rekel za, ok, gremo se iskati 14 majce. Ja, ampak, ampak, ampak rabimo jih. Ja. Ne. Ja. Ja. Podobno, kot prve zadeve v Atenah, ne. ko so tudi, ne vem, dom unca, koga zaubili in nekaj je nastal, Možete rekti nazaj. Ne? Ja. Ali pa dobro, svi ste na doma, ne? <laughs> ja, jaz <dobro> sem. Ne, <laughs> Mislim, ne pač sporožilec, ne? Ja. ja samo da je bil, sam, da, bil samo sporožilec. Samo da, da, da, da, da zdekam med Adenami takrat, med Londonom, pred kratkim časom, ne? Pa pri nas je to, da je vse nekoliko tega, kaj ne vidim v šeških ideologij, je bilo zade. Je je to bil samo čisti goli bes. Na to, da je en od bil ubit totalno bez veze, ne? to spore izbro podobno. Paris je izbro podobno, ja. Uh, Svrza se pa, ker ta best nima idejne ali nam tem že ideološke osnove, se pa potem zmaliči v to, kar je kolega prepovedal, povedal, da pač eh, zapisajo samo samopred, ker je lahko, ampak Zato, ker ni ničesa in drugega, kar bi jim povedal, da lahko tu kaj več kot samo novo televizijo ali pa iboj. Dobro, to je moderni ludizem, a ne? Ha? To je moderni ludizem. Nja, to je bez. Jaz, izdekli. Tisti ki se nabiraš, ne vem, ja. časa, ne? No pa en taki skložilec kot, kot, kot je v boji, tudi je torej pretiralo nasilje ne? Mo eh, pa zače nekaj časa pač govori. Ker kaj je, ravno pa te, največji ne, vidi z tem, ne, v Parizu, da so pravzaprav kurvele automobile s mojih kolegov. Vse niso v drvi, eh, bogarvaške četrte, pa trebili tam do maske. Sami med samo so se klali. Klali. Eh, klali se niso, no, no, ampak ne, so pač gali automobile svojih ne, sosedov, ja. Ja. Res ne, Nekoga, ki, ki je v bistvu bil za, boč je bo od mene, ker je pač imel avto. Ne? A boste kaj <laughs> uh, Jaz bi uradni del končala, ura je pol osem, uh, boščan ure prevoz, uh, tako da uradno zaključujemo uh, pogovor. Zdaj pa koli želi, lahko ostane, uradni smo končali. Jan, Jan a moramo iz mislim, da ne, se bi nas nagnali. Uh, ker vidim, da uh, kdo pogleduje že na uro, pač ne želimo nikogar za drego izpravljati, če kdo mora iti. To z jasno Ker naj ne. Naj se, se nadaljuje. Jaz bi še eno spravo Kje vidiš, umre uh, uh, pa en možni podoči trigger v Sloveniji, oziroma kaj bi se ne mogo zgoditi, da mora ni tisti naslednji preboj naredil, to so malo dalje od tega. Tega eh, salonskega eh, kafetarstva, ko se ga gremo zdaj? V nekem oksimoronu, to, da so prečasne volitve, na, na njih spet zmaga Janša. In potem imamo spet šefa marketinga protestov. Aha, ok. Jaz bi se našal? Janši naš motivo. Ja, ja, tako. Ja, A je to ironija, nekaj. Ino, ne? To, več, človek ima talent, da razpizniti nožico. <laughs> Ne? To pa rabimo, a ne? Ja, to je, ja. Vprašal ja. <laughs> bi za Sirijo, mogoče. kako se oh. recimo novinar vašega tipa loti tega? Mislim, da novinar ne... mojega tipa. Ja, uh, ne? Ja. Kako se loti recimo ostale? Mislim, da gresti v Sirijo. Ne, sem... Ja, jaz sem prvi šel ravno nazaj iz Sirije. Aha, dobro. Ja. Pristajmo čas, da gremo, ste šli v Sirijo. Tore, kako ta organizacija poteka. Šel sem v dvoje, vrnu sem se sam? To pomeni? Kako ste? Da je bil moj partner ograbljen. 5. septembra. Španec Mark Marginidas. V predočerišnjem polnoči je to postalo javno, zato, ker je bil Media Blackout, uh, ki pač se je raševala španska baščevalna služba in to ne bi smelo biti v medijih, ker so, so to zdela po enem samem kanalu. Ogromno novinarjev je in to je v tem trenutku prostor, ki se praktično ne da več delati normalno. Ne? Ne? Sever je grozljiv. In zdaj so vse moči in vsa energija osmerene v to, da se to reši. Zdaj smo dobili zeleno lužo, zelo kot tisti, ki imamo kontakte, poskušamo kaj reči. Serija je intenzivnejša Bosna z prekleto jasnimi krivci, ki je šla pa tako daleč, da je danes, kot je nekoč Samantha Power, današnja ambasadorka Združenih držav v Združenih narodih, nekoč pa vrhin, vrhunska novinarka eh, dala naslov svoje velike knjige o genocidu A Problem from Hell. Nerešljiv, 10 krok. Ja, denar se ustvarja v na Ne, Lako jaz zastavim vprašanje, Bštjan? Ja, Sam je... Ja, ja, vse je ne. ne vezano. Vsi si jih za prej. Ja, ja. Ne. Zanima me, ne, ne, sej, ne, sej, kaj, ne po, kaj, kaj pomeni v normalnih razmerah deleti v seriji? To me zanima, to je zelo relativno za nas. Mislim, kaj to pomeni? Mislim, to je tudi zame zelo relativno. Vseš, vsaka zgodba posebej ima svojo normalnost. Ne? To, da ni 50-50, da bo šel domov, ampak da je vsaj 90-10, recimo. Ne? Zdaj je 60-60, kot bi rekel Del Boy. Uh, Ampak uh, krivci ne, za vojno serijo so zelo preprosti. A ne. Uh, tisti, ki so bili krivi tudi za kako drugo vojno. Serija je, pač, kot vemo, zelo etnično mešana država, etnično mešana država, sektaško mešana država, neuralgična točka celotnega bližnjega vzhoda, um, os na meji. Bližje vzhodne hladne vojne med Sunitskim in Švitskim blokom, za katerim veliko bolj kot zgodovinska nasprotja med muslimanskimi olačinami stoji nadzor ali pa žele po nadzoru nad ključnimi naftnimi potmi, kjer pa pridemo, kljub temu, da Sirija nima veliko nafte, je zelo povezana z naftnimi posli, ker kot blok omogoča bivanje Irana kot takega dejanskega cilja, kakršen morbitne ameriške intervencije. Ne zelo jasno povem, kot neposreden levičar in nasprotnik kakršnega kol nasilja, si še vedno želim potiho, da bi do bojaškega posredovanja prišlo. In nič se mi bolj ne gnusi od srtrjanskega dostopa do Bašarja ali Asada, strani Evropske in tudi ameriške levice, ki v njemu vidi odrešenika svobodnega sveta, in to človeka, ki je odgovoren za deset tisoče življenj. No, ne. Uh, ne zagovarjam ameriške intervencije, zagovarjam intervencijo seveda združenih narodov. No, ne. ne z bombardiranjem, ampak z močnimi, uh, robustnimi silami, z, z, z tako vanjem 7 semen, poglavjem, uh, z mandatom, ki omogoča tudi neposredno vojaško delovanje združenih narodov. Ampak ne z bangladeškimi ulegvarskimi in pakistanskimi silami na tleh z izredno izkušenimi, vrhunskimi, specialnimi enotami, ki bodo delovale brez milosti. Pa ni to utopično, čisto? Ja, to se je že zgodilo tudi. Ne? Pred mesecem dni bi bilo, bilo to utopično, ne? ko je kazalo, da je diskurs, preuz... diskurs te vojne, bi rekel vzorperov, uh, mora biti napad. Ne? V mesec je zgodilo veliko novoga, ne. Uh, Obnašanje iranskega predsednika v Združenih narodih v zadnjih 48 urah je naravno sprelepo. Človek pove same prave reči. Ne? Vsak njegov korak je smiseln. Vsak njegov korak je korak od vojne. Ne? Um, na drugi strani ne, um, je poročilo Združenih narodov porabi kemičnega orožja v Seri preveč bermenilno, da bi Rusija lahko še vedno delovala agresivno in znovrat tudi Kitajska. V tretji strani se seveda Obama ostraša vojnega posredovanja. Ne, ne gre za morabitno podporo ali ne podporo v kongresu, gre preprosto za to, da je država fizično izčrpana tako ekonomsko kot vojaško. In je nesposobna velike vojaške operacije in se seveda tudi obveščevalno zaveda, da sledi po morebitnem pacu osadovega režima. Zelo poenostavno povedano vojaški scenarij. Dve leti in pol se ni dajalo pravijo podpore sekularnim upornikom. Ni sem jim pomagalo. Ne? In te isti ustajniki, to res moram povedati, preto sem to res grozen gnus, ne? zelo, zelo svobodni ljudje. Ne? Danes tako pluvajo pa, more, pa uporniki, govorijo o radikalni islamizaciji in da je potrebno podpirati asada in stati na strani tega dela sveta. Ne? Vraga, ne? na začetku ne? upora v seriji so bili nulcah mladi izobraženi. Ljudje ekstremno, tako ideološko kot emocionalno in tudi na navide podobno nam na zahodu, ki hodimo na ulici. A ne? Zdaj želimo, da se te ljudje dokončno pobije in izniči ne? v imenu ideologije. Tu je prostor ideologije, tu je gospod Sartre, ne? Tu je odsotnost humanizma v imenu ideje. To je tisto, kar moderna levica zdaj počne v imenu serije to se mi brutalno gnusi. To je tisto, kar je, na rekovajih moderna levica, počela z a, a, oralnim seksom Slobodanom Milošovičom v 90-ih letih. Oh, Frank. Hvala je to? Hvala je da še mi ga pravišam, da je res, da so, da, so, da ta svobodna sirijska romada, Je pravzaprav desetkara in da je večina prišla na stran, mislili, da smo se najprej rečeno, 13, danes je 11 brigat. Res je razprašeno. Ampak uh, stopile so na stran Al Nusra in Isisa in Raš, mislim, to je peč nabil skupina, v kateri so večino matujci. Ne? To je, kar je ključno. Treba reč uh, ločevati vzroke in posledice. Islamističen prevzem upora, uzurpacija, privatizacija in kraja upora je posledica tega, da zahodne sile, ali zahodni svet ni podporil soklarnih upornikov. Ne? Ampak to je že pa se. Je pa potrebno zaradi zgodovinskega spomina in mora bitnik poslediti s to vse čas nekje v tilniku, pomoja zapisano. Uh, ja, res je. Ne? Izmed, mogoče celo 13, še ni jasno, uh, skupine. je v video posnetku predvčerišnjem nagovorilo uh, javnost in predsem srski nacionalni svet ki je že odnegdaj patetičen deluje iz tujine, da ne priznavajo autoritete v tujini nastanjenih opozicijskih skupin in v svoji zadnji, uh, mislim, da v zadnjem, uh, zadnji elineji so se zauzeli za širjatsko pravo. Misliš, da to Preprosto, ker drugače ne gre. Ne? Lansko leto, točno v takem času, mi je zdaj me, brez, fant, ki je zdaj brez znog prej pa bil nadarjen učitelj angleščine, Uh, velik prijatelj, Abdu, Abdul-Kadir, rekel sekularen človek. Bil bi najem prijatelj, če bi odrašil z nami V istem prostoru. Ne verjamem v Boga, potrebujem pa nekoga, ki bo rešil mojo družino. Ne? In dobil bi je nekoga, ki je rešil njegova družina. Ne rešil njegovi knop. Ne? Ampak... Zato se je to zgodilo. Ne? In da se so oni edini sposobni, pravzaprav, Organizirani so, močni so, imajo savdsko in katarsko orožje, imajo uh, veščevalne podatke iz Turčije in z to, mislim, hrati so pa, kot se jim reče v tej te terminologiji, seasoned džihadists, so sezonski borci, veliki izmed njih, recimo ISIS so se borili v Iraku, se borili v Afganistanu, še, še, še z konc, z konca so veterani iz Čečenske vojne tukaj, z prve, ne, druge. Ja, ampak ne nujno veterani, so tudi mladi džihadisti, posta, ne? so plačanci, ali so ideološki? Nekateri so plačanci, ne? Solderi of Fortune. Takočna Afganistana in po mi po zahodah, pa konstantna življenjska vojna. Iz se ni niče omaknil. No, ni se <laughs> no, no, ne se Niti Slovenci. ne pozabiti, ne, da je kontingent slovenske vojske, ki je šel pred, če smo že pred temu, to je zelo pomembno, ne, pred dvema ten, desetimi dnevi. Ne. V je veliko pripadnikov specialnih enot, in a, bodo delovali na področju, kjer do zdaj niso. Ne? Zad, v brek posodnikovom podalčku gremo pa tokrat za reso vojno. Zadnji kontingent. Gremah nimeno bisklozno mm. jeseni. Koliko ljudi je to? Mislim, da je kol 30. 30? Ja. Za kaj? Za Kdo ja. se. se je To je vedno in posod politično odločitev. Yeah. Ja. Če vlada s tega ne podpre, se to ne zgodi. Blab, in odbor za obrambu. da. Ta bila nedavno tako. Zanimivo res poči se bo kakšno, kakšno teg vrno v... To že vrš čas govorimo, veš, ampak to je zadnja misija in podojitek prekinjene. Nepolitične, preko neposredne posledice, mislim, bodo morda, morda bi rekel, v javnem mnenju. Oh, grozno, omaknimo se, pa se ne. gremo ven. Ne? A veš, v bistvu, ko igraš v to igro tako nevarno, v resnici igraš varno. No, se meni to, To menes krvič je dogovor da naj bo porako to gra Da jaz patojem tudi za to da ubije. To meni moti. Če se gre on diagnostično biti ubij to nije problem. George Orwell je le kot zapisal da je tak radikalan pacifizem vodi v fašizem, ne? Ja, a se ne nič ne To pa tako. Hm. Mm. To je njegov problem, pomundelal so je čunke se, samo luč je stato ukrad. Ne, ne, ne, se je golačeno, da kaj nekaj so, pvorski, so ja, tu niso, niso naborni, država pošle, ampak... Vse je seveda, in dobro vás. plačeno, A, je, Ne? Ampak, prč, ne, med imam veliko prijako, ne? E, zaz, pr Jennifer, Stano, te, te vesti investične. boj, da je že kar nekaj naših vojakov izraštati Oh, koliko, toko, to ni noben slovenski fenomen, uh, posod po svetu tako van monopol nad varnostjo, ki bi vedno v lasti države izginja. In prevzemajo ga zasebno podjetje, ki plačujejo bolje in tako kot kjerkoli druge se privatizira javno. Boljska javna dobrina, mar ne? In privatizirajo zasebno podjetje, ne samo Blackwater. Water. Black Water, zdaj no. XE, Services je nekaj čisto druga zgodba. A ne? Ne, ampak, reči, to Nekaj jih je šlo, ampak proporcionalno v bistvu kot iz kakšne druge vojske, recimo Estonske, Polske in tako naprej. Ali pa Danske. A, imajo... več. Uh, niti, ne, zato ker so plače še kar razklejene znotraj NATO. Vse pa to dogaja in je popolnoma logično in nikakor vredno ne, Mislim ja, ampak spet smo po vzrokih pa posledicah, ne? To posledice. Misim, to se dogaja, ker je preprosto, misim, kot bi rekel Goran Bregović, zakaj si pa sliže kurca? Sem spet bulgarin, ker si ga lahko, a ne? Se pravičujem. So, ne. Sorry. Ja, na, ja, ja. <laughs> <laughs> e več mi ni ste pomeno, kako nič pa ta telo bolševizem uh, vpliva še na Vse to. Ja, Putin v neposredno odgovoren za več v Mislim, da to, oni to niso. A ste slišali, kaj je ravno, rekel? A ste slišali, kaj je govoril? Ne, mislim. Nekaj ljudi je odšlo. Nekaj <relatives> Ja, se, Čakam. Kaj točno? ja, zdaj kako ta <ride> Kako vpliva na vse to? Mislim, kakšno vpliva na drugo v Siriji? Ja, grozljivo. Neposredno je, po mojem mnenju Rusija odgovorna so za več preteni. 10 tisot življenj. A ne? Še, uh -huh. Seveda, imajo Ne samo oružje, tudi... Uh, Zelo močni trgovinski sporazum, a no? res, hkrati pa že od začetka vojne, praktično vse večje operacije vodijo ruski vojaški inštruktori, strni režim. Kakšno vlogo ima Kitajska tu noter, ali Kitajska to samo gledala, zelo malo zadeva? Kitajska nujno potrebuje iranski plin in nafto, no, to se kaj, zato potrebuje trden režim v Damasku, pika. In je vseeno, če Američani so trden režim postavili vsi ne bodo američani postavili svoje režime, ampak bo pršel do ekonomsko-oprotonistične rešitve za obe strani. Okay. Hmm. Zelo hkmalo, na račun seveda številnih žrtv šel naprej. Hvala smo ne? Se. smo pri rano. Ali? <laughs> biš nadaljival Ja. Sine, ja. Uh, dve stvari prva, a to pomeni, da bomo hmalo dobivali zelo Vozimo majhna informacije priverne informacije glede na to da ja. bo in kako kaj se bo zgodilo ter na bo vprašan na katnem način čim boste zadeva rešili tvojega kolega no ki zdaj očito tam nikogaja ugrabo je... Prvo vprašanje to se že dogaja že nekaj ja. mesecev, ker je vedno teži, a Tudi mi zdaj ko sem bi nazad pač sem rešil, a veš, je in and out, ne? Mislim, in tako, a veš konkretno, res za simple. Zelo plastično pismo, kako se to zgleda. Ko greš not, na vsak kilometr dva na severu je checkpoint, za katerega njih če vnaprej ne ve, ali pa sprot preverja, kdo ga nadzira. Da približno veš, ker so vsi sklenani med sabo. In tudi s temi povezam to drugo vprašanje na drugo vprašanje. In ko se vračaš, za večer, čez isti checkpoint so na drugem drugi ljudje, pa so krvava. Plastično sem rekel, bolj, ne? Drugo ne, je pa, Marka so najverjetneje ugrabili najprej skupi, ta skupina ISIS, ki ima več podskupin, med njimi so tudi različne kriminalne družbe, ki delujejo prerečeno zgolj oportunistično, iz čistih poslovnih bi rekel namenov. Ne? In lepo sledijo neoliberalni agenti, če smo že pri ideologiji. Uh, ampak ne, uh, Markiš noter, z neko enoto sobotne sirske vojske, s katerimi je sodelal že tri leta, mislim dve leti pa pol, sodelal, no napačo ni izraz. Pač, ne, tudi jaz sem jih poznal, tako pač oni so bili eni, eni, ena izmed vrat, izmed vrat v zgodbo, ne? In um, se pač ti dan ni ne? In s temi ljudmi tudi ni več kontakta, ne? Zgleda da pač je ta Isis, FSS, s katerimi je zdaj vzpopadil, napadil na nekem checkpointu, ali pa mogoče tudi druge, pred Hamo, ful niže od In uh, so ga vzeli oni um, kot korej kot vojni plen. Vse, kar se je zgodilo od 5. septembra do danes, z Donos za par, ne vem, je bil en telefonski klic, povedalo so samo da ne verjamejo, da je novinar, da pa če je agent. Ne? Hkrati je pa 13. septembra ISIS, in se ta skupina islamističnih Uh, Milic, ki, z njo, ki so z njo povezane, je zdal internetni pamflet, v katerem Mihov zdrži pokojni emer, ki je bil bil to soboto v spopadih z FSA-om turški meji, nagovarja, um, nagovarja uh, vse borce na tleh, vse, da ne se pač ugrabljajo, kot bi bil v vse zahodnjake, ne zaupajte nobeni, tisti, ki zgleda, ki novinar, ki se obnaža kot novinar, gotovo ni. Ja, no, v tem tonu, celo duhoviti so. In to se zdaj pospršeno dogaja. No, v istem tednu sta bila ograbljena, v istem, dva, kasne tudi dva druga španska kolega, za katere pa se ve kdo ima in pa za njih zahteva preprosto odkupnino. To je dobra novica. ne. Kaj uh. V tem trenutku je pa 24. 42 sem se o tem ne govori. Zato, ker družine in mediji tudi zaradi, zaradi grobo račeno, tudi zaradi zavarovalnic, zahtevajo medijski blackout. To se pravi, če je toliko, to je nekaj warlordov, ne? Tam, ja, prav warlordi se visi. Ne, a, k, kaj si še spolu tudi oni sami tam znajdejo? V kaos, to zgleda tako, na vsaki 500 metri neka ja, Toto je somalsko-beirutski kaos. Ne, to ima vedno omejen rok trajanja, ne, zato, ker vedno nekdo prevlada. Ne, prevlado, bo tisti, z, in kot kaže, že jasno, kdo je prevladil, ne, tukaj preboril tomeno z več orožjem in s kančkom hirarhije sl. organizacije. Serija je padla država. Prav... Sedenje, hvala ne, ne, tako... ne. Ne. Za Med ograbljenimi? Ja. ja, ja, seveda. Pisan, pisano. Med njimi je tudi veliko uh, arabskih novinarov in tako. Ne. Ne ki vedno so pozabljeni v takrat, ko je treba govoriti o mm. teh rečeh. Ne. Ne. So tudi seveda ruski in kitajski novinari, no, ki jih ugrabljajo in opornik in vlada. Ne. Tisti, ki jih ugrablja vlada, so, niso ugrabljeni, ampak so zaprti a ne. in jih je veliko. A, ne. a te zanima Asadova stran? Šterkrat zavrne na viza. Ni šansi, da priješ noč? Tudi več, zdaj me je strah. Mm. To mi je bilo pa... rekelno bolj vagno, verjetno. Ja, ampak nikamer ne moreš. Tako in manjega manjderja imaš zrava. Tudi se kolegi, ki to delajo in zdaj v bistvu uh, vsi, mislim pač tudi vejo, od kje si poročil, kdo si in kaj kako in praktično ljudje, ki so delali, ali pa smo delali sever in blizu nebeneveč lahko tudi do maske. To pa vas financira? do vas Ja je svoboda. Ne Ja mislim ja, m, me ja. Sporočilo iz centrale. Si uh, Ne, ne final, mislim, v službi sem na delu in delo pač Neke stvari financira, ne, in sem tako, no, pa časih, plačil, časih pa Ene stvari niso drage, ne, če imaš, ne vem, če deleš in imaš prijatelje v Atenah in imaš prijatelje na otokih, pa njih in plačo praktično samo vijonsko Ja, jaz sem privilegiran v Ne, krati, a kup knjige ne, ti pomaga finančno vzdrževati se na predljevanje? Ne, ker je bil v avtorskih konoradi. Seveda, ne, ne, ne, pač vložim v štorje, to, ja, seveda. Nekaj ja. pač politično neizkušeni, seveda? politično uh, neizkušeni, slovenci, ne, in slovenke. Politično neizkušeni? Ja. Mi smo brutalno politizirana družba, če kdo politično izkušen smo mi? Mi si bojo bo razumeli tvojo knjigo? Kisako vas prosujete mene. Verite? Pogovorite se s sabo, ko ste z vladno ko boste prebrali, ne? Ja. Seber jamite, ja. Ne. Hvala.